Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 256. ballagástek adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Most már nem fáj annyira a fejem, mint egész nap, a, amikor is. Olyan iszonyú meleg volt, hogy jó, hát ezt mindenki tudja, hogy iszonyú meleg volt, de nem tudja mindenki, hogy nekem ettől fájni szokott a fejem olyan, csak kicsit, de pont elég zavaróan, hogy azt érezzem, hogy meg fogok halni. Az elég szar. Egyébként itt is örületes meleg van, ez a kettőnk között a különbséget. És hogy Ferenc úgynevezett házban lakik, ahol az ember a padlóra borulva szenved, én úgynevezett panelban, ahol kinyitja az ablakokat, és ugyanolyan meleg marad, de most már zaj is van. Hát nem, nálunk ennél még jobb is a helyzet, mert van egy légkondi is, nem elég, hogy a, a, a családi ház egyébként is tök jól tartja a hideget, de még légkondival hűsítjük is úgy, hogy itt ilyen, most, mit teljesen élhető, szerintem 25 fok van. Úgyhogy nem, egy szavam sem lehet, nincs is, most már. De napközben valahogy nem, nem tudom, valahogy nem volt jó. És ez, tudod, mint gondolkodtam, délután éppen autóval, mit tudom én, vittem valahova a lányokat, vagy már jöttem vissza onnan, ahova elvittem őket, és nagyon meleg volt, és olyan, nem, nem működött abban a kocsiban a légkondi, viszont amivel voltam, és azon gondolkodtam, hogy most egy pillanatra úgy átélhettem, hogy milyen lesz az életünk mindig, mondjuk öreg emberként. Így mi öregek leszünk, és folyton ilyen rohat meleg lesz. Meg Még ilyenebb. és nekem folyton fájni fog a fejem tőle, mert biztos a melegtől fáj. Tehát ilyen állandó, fejfájásos, rosszkedvű világ lesz, ahol Tarlós is van, lesz a főpolgármester. Szörnyű lesz szerintem, mármint uh, a meleg uh, miatt. Sokat, sokat rontott, ez a Tarlós Istvánnal rajta, <há> pedig eddig se volt egy ilyen pozitív képem klímailag, de most azért igen. Egyébként képzett, toltam a héten is Ferencet. Juhi. Már amennyiben tegnap dobta az agyam nekem a, az ég szíjat, hogy minden évben ilyenkor nyár elején eldöntöm, hogy valamit kell csinálni a ne legyen ennyire dögmeleg benne. Két nap alatt rájövök arra, hogy én nem hiszek abban, hogy az ember légkondit szerel fel, mert hát úgyis csak melegebb lesz tőle a világ. Plusz ilyenkor már amúgy sem lehet légkondit találni, tehát az ember akár hű ismeretet az elveihez, hogyha már nem is lehet légkondit venni. Úgyhogy megnéztem az interneten, mégpedig az én kedvenc ilyenkor elővendő oldalomon a Wirecutteren, hogy melyik a világ legjobb ventilátora. És ők ajánlottak egy fornádó nevű, vagy vornádó nevű ö, dolgot, amit Magyarországon a Konrad forgalmaz, a honlapjuk szerint 5 hét alatt beszerzik az eszközt, akkor már igazából majdnem karácsony van, szóval mindegy. Vagy pedig megrendel az ember az ebay-ről, nem, a, a másik az a német amazonról, ami egy hét alatt kihozza. <gül> és néz, nézegettem, nézegettem, megnéztem az Amazon szerint, melyik van magasabbra csillagozva, és, ö, és a végén jól meggyőztem magamat, hogy a középdrága vornádó helyett Ugyanazért az árnak a felén egy kicsit kevesebbért veszek Hanivel, és akkor abba bújnak kettőt. Paraméterben mind a kettő megegyezik azzal, amit a, a teszgyőztes mellé írtak. Nagyon kíváncsi hogy kurtam ki magammal. Mert? Mert biztos lesz valami, ami, ami nem a számokon múlik, hanem a nem tudom én. 0,1 tündérhajszállal jobb az egyiknek a ventilátornak a hajlásszöge, ami miatt. Az, amit nem vettem meg, az beterelni a lakásba a jegesmedvékeket és a pingvineket, hogy boldogan húgózzanak. A másik kettő az viszont, hogy mondjuk dzsungelállapotokat vagy ázsiai háborút idézelő majd. Hát, mindjárt két dolog is eszembe jutott. Egyrészt, hogy te kell, de figyelj, ezt ugye tudod, hogy a ventilátor az nem hűti a levegőt, csak mozgatja. Tisztán mondjuk vele, azt akartam, hogy legalább valami szél legyen. Igen. A másik, hogy el nem tudom képzelni, hogy mit lehet egy ventilátoron elrontani. Tehát azon kívül, hogy mondjuk, mit tudom én, melegszik a motorja, meg hangos, mert olyan a, a kialakítása a ventilátorlapátoknak, hogy, hogy rosszul áll, áramlik körül a levegő. De hogy így, tehát hogy az, hogy menjen egy irányba a levegő viszonylag sebesen, azt szerintem a 467 forintos kínai ventilátor is tudja. Látod, ezért vagyok kíváncsi rá, hogy most már ezt nem csinálom a nyilván, hogy még veszek egy tesztgyőztes ventilátort is, és majd ott álluk mellettük colstokkal, és mérem a nem tudom elég métert. De bennem van a kisördök, hogy valamit biztosan kell tudni, ha ezek a drága emberek hónapokig tesztelgették itt az azért a ventiket, és a végén azt mondták, mögé téve, év, évszázadat tapasztalatok minden súlyát, hogy ez a világ legjobb ventilátor, akkor az valamit lehet, hogy tud. Majd el kell meséljük, hogy milyen szempontok szerint teszteltek a Wirecutternél, mert az nagyon érdekelne, hogy... Tehát hogy állítják össze azt a táblázatot, amiben 15 oszloba kell beírni pontszámokat a ventilátorról? Szele. <gül> Hangerő. Funkciók. Igen, igen, van-e hozzá távirányító, és az tetszett pont ezben, hogy azt írják, hogy évekig fontos dolog nök érezték a távirányítót, de mostanra belátták, azt, hogy ezt az ember a harmadik héten hagyja el a lakásban, és stb. Kizálleg november 5-én egyszer öt egy perc, amikor átrakják egy másik helyre. Ugye mostantok az ezt nem kezelik fontos funkciónak, ellenben az, hogy öt év garanciát adjanak rá, mert az ember nem szeret gyakran ventilátorokat venni, az mostantok ez egy fontos funkció mert rájöttek ezek erre néha. Hát. A ventilátor szerintem pont az az árkategória, amiért az ember leszalad a média markba, vagy egyébként a még csak nem is a média hanem tetszőleges elektrotechnikai áruházba, vagy trafikba, és ott vesz egy, egy gyorsan 2000 forintért, vagy 8 ér, ilyesmi. Jó, nem tudom, de értem, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek a tapasztalataid, és ha már ventilátorról beszélünk, akkor megosztom veled azt a tudást, amit mi is az indextől tudunk egy réges-régi Index cikkből, akik hosszas kutatás után, ami arról szólt, hogy a szúnyogok ellen milyen tudományos ellenszer vagy megoldás létezik, sok mindent megvizsgáltak, és már nem emlékszem, hogy mire jutottak, de az egyértelműen kiderült, hogy a szúnyogok szélben nem tudnak repülni. Ezért aztán, hogyha a teraszra kiviszel egy ventilátort, akkor nem lesznek ott a szúnyogok. És ezt most kipróbáltuk a múlt héten és százszázalékos hatékonysággal működik. A Szentendrei-szigeti nyaralongban van mondjuk egy milliárd szúnyog, magasan állt a Duna, ugye, mint tudjuk. Végtelen mennyiségű szúnyog volt, és akkor bekapcsoltuk a ventilátort, akkor a végtelen mennyiségű szúnyog az eltűnt. Onnan nyilván a két méteres körzetből, de hát ez volt a cél. Te akkor folytasok a Bálint gazdas vonalat. Azt kéne megtudni, hogy ugyanebben a, ugyanilyen szelviszonyok mentén tudnak e repülni mondjuk a poloskák, mert az esti tévézések során nagy barátom, a poloska az megjelent is, mint remélem, hogy nem olyan lesz, mint tavaly, amikor a csilláról is lógtak. Mert jönnek a fényre a rohadékok, Ellenben az az olyan izi, combosabb felépítésű állatnak tűnik, tehát lehet, hogy jobb a röbb képessége. Tartok tőle, hogy az jól repül igen egyrészt. Másrészt viszont emlékszem arra valami régi, valamilyen konferencián mutattak be talán egy olyan eszközt, ami egy radar és egy lézer kereszteződéséből született, és a, a mindenféle ilyen szárnyas kis fenevadakat lézerrel írtotta. El is mondom neked, hogy ez hol volt, ez Bill Gatesnek a moszkitos tette, akinek az elején sütötték el ezt a... De ez ugyanaz, ahol kiengedték a nagyon-nagyon sok, vagy kiengedtő a nagyon-nagyon sok szúnyogot és azt hazudta, hogy ezek bizony maláriát terjesztő típusok. Igen, úgy emlékszem, hogy ez, ez, ez kezdődött, vagy ha nem, akkor nagyon egyszerre történt ez a kettő. Megkeressük majd, és behelyezzük az adó, adásnaplóba. Én, én nekem is remélem, hogy Bill gates volt összefüggésben, ő a szunyogoknak a legnagyobb vagyonnal rendelkező támogatója legalábbis. Ez nem támogató, inkább ellenzőjének mondanám. Ugyanígy egyébként az meglepett, de tulajdonképpen nagyon támogatom, mert egyre több helyen jönnek szembe olyan cikkek, amik azt mondják, hogy a és ez legutoljára valamelyik, legutoljára a Davoszi konferencia után volt, vagy azon volt egy ember, aki egy eldugott, gyanító mornitológiai tárgyú előadás közepette megszólhatott három másodpercre. Szóval azok a cikkei meg azok a véleményünk, amik azt mondják, hogy ezek a drága gazdag emberek, akik eljóténkolnak itt-ott itt egy-két millió amerikai dollárt, ezek, hogyha esetleg tisztességesen adóznának, akkor az sokkal jobb lenne mindenkinek. Ahelyett, ők kis hobbijaikra alapítanak én cégeket, ha például lézerrel lőnek leszünk Oké, okay. nyilván igaza van neves szerzőnek. De én közben azon gondolkodtam el, hogy és olyan hangok nem erősödtek-e fel, hogy nem kéne bántani ezeket a szegény szúnyogokat, ezek is csak Isten kicsi teremtményei és gonoszság őket megölni. Mint ahogy a Malán is Isten kicsi jelentményed, de azért, ha lehet választani, ha vagy ők, vagy mi, akkor, akkor mi? Én, el, én veled értek egyet, de azt gondolnám, hogy ahogy teszem azt a, nem szeretik a fűri azt hiszem azokat én is szeretem egyébként. De. Mm, meg a. meg a. a sem, mert nem esszük meg az állatbarátainkat, mondják sokan. Lehet, hogy olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy, és nem is csapkodjuk őket agyon. Például a buddhisták azok nem szerették megölni az anyagokat se. Ugye? És hát eh, annyira szeretnék megnézni, mondjuk ott nálunk eh, a teraszon egy teljes nyugalomban meditáló szent buddhista szerzetest, akin így fekete lennek a szonyogok és csipkedik, mint a fene. Ezen már gondolkodtam, de van olyan barátom, akit meg is tudok kérdezni, hogy meg fogom tenni. Hogy, hogy ismere olyan, olyan hardkor buddhistát, aki nem nagyon nagy tengerszint feletti magasságon egy gyakorlatilag hatagban próbál nem lépni kukacra, hanem mondjuk itt, ahol estenként fű is található. Ugyanakkor azt hiszem, hogy szemétségtőlünk ennek a feszegetésre, tehát ha a a nem gyilkolásra való törekvés már elég. Ja, hogy elég törekedni. Komolyan, megfeszítetten törekedni talán. Értem. Tehát, hogyha hiába tapostam a féket, sajnos pont annyival volt hosszabb a fékút, amennyi egy nyugdíjas rendőrnagyit jelenti. Tehát a nyugdíjas rendőrnagyi elét pattan a sötétben, úgyhogy elsőbséged van, nincsen zebra, és te betartottál minden szabályt, akkor azt nem egyébként is felmentenek. Bár a rendőrök egy kicsit el teszi. És hogyha ő rézsutasan hátulról jön, és biciklittól, és az autón pedig önmagát vezeti, akkor mi van? Hát akkor egyrészt a napfelől támadott meg minden. Sötét volt. Most pedig úgy emlékszem, hogy akkor a Tesla-t legóta a felmentették volna, nem? De én is úgy emlékszem egyébként, hogy felmentették. És ez egy tök jó vita uh, még mindig, hogy... Uh... Á, milyen vita? Ki, ki akar itt vitázni ebben a melegben? hogy hol tesztelgessék ezeket a jószágokat. de hát nem tudom, de... talán nem nyugdíjas otthonok parkjaiban kellene. Erős voltam a héten, és nem néztem meg el a, a legutóbbi nagymiséjét. Volt neki olyan? Volt, volt, volt. Én teljesen egy kő alatt éltem az elmúlt egy héten, azt se tudom, mi történt. Azt tudom, hogy kiemelték a hableányt, másról nem értesültem. Hát kérlek, Szent Elon Sherholderekhez írott második levelében nyilatkoztatt ki dolgokat, de mint mondtam, nem olvastam. Tehát én meg igyekeztem elkerülni. Melegben az ember nem terheli a szívét ilyenekkel, úgyis elmondja a legközelebb is. Oké, okay. na hát akkor ezt jó, hogy nem tudjuk, mert így legalább nem beszélhetünk róla. Tudod, mivel terheltem viszont ellenben azonban, de Cizeli által nemben magamat? No. Regisztráltam az ellenzéki főpolgármester jelölt, jelölt, jelölt, jelölt előválasztásra. Uh -huh. Igen, miután ez beért a az adásnaplóba, én is megtettem és elindítottam a stopper órát is képzeld el. És mennyi? De mit mutattál aszfalton? 7 perc, 24 másodperc volt a szintidőm, de azért, mert megnéztem a két perces, hogy kell ezt csinálni videót, és aztán kezdtem el a folyamatot, amiközben még egyszer bele, -bele néztem a videóba egy-két ponton, hogy pontosan mit is kell választani, de így is 7 perc volt az egész, de minden estül, tehát akkor már szavazhattam is volna, hogyha már, már elindult volna a szavazás. Ha lenne szavazás, igen. Szóval nem volt olyan vészes. Neked rosszabb volt? Nem értem le a sajátomat, ez be kell valjam. De úgy voltam vele, hogyha nekem 5 perccel több ez a regisztráció, és 5 perccel több volt. És úgy, hogy nem nagyon kételkedtem, és értettem azt, hogy egy sima PDF-ből a szerver oldalon hitelesített PDF-et kell egyártani, amiből behúzza az adataimat, akkor egy átlagos felhasználók lehet, hogy ez egy picit több időt vesz igénybe, és le van írva, hogy mit kell csinálni. Tehát azt meg, megoldották, hogy végig van screenshot a végig van írva, hogy ide kattint, ezt csinál, ennél egyszerűbben nem lehet, Isten látja a lelkünket. De azért ez így még kurva bonyolult. Hát igen, ezt elismerem, bonyolult. Egész biztos vagyok benne, hogyha ezt a, ezt a szavazós dolgot, ezt nem e, egy független civil szervezet, az ahang csinálta volna, hanem mondjuk az állam, így módon közvetlen hozzáféréssel a kau az a központi azonosítási ügynökhöz és a hasonló adatokhoz, akkor ez sokkal egyszerűbb lett volna. Akkor egész egyszerűen csak felmész, bejelentkezel a, a username password és már szavazhatsz is. Tehát szegények arról nem tehetnek, hogy ők nem, nem tudják közvetlenül programozni az apiból a, a különféle állami szoftvereket és adatbázisokat elérni. De ugye valamilyen módon nekik tényleg szükségük van egy, egy viszonylag stabil igazolásra arról, hogy aki szavaz, az kicsoda, szavazhat, és budapesti lakos is. Mert az hülyén néz neki, hogyha. Félborsod megye, is arra szavazna, hogy, hogy mit tudom én, legyen a közös ellenzéki jelölt Bíge László. Igen, ez amúgy ebben a formában teljesen igazad van. Illetve azon érdemes még elgondolkodni, hogy ez egy olyan úgy felépített ö, szavazási motor, amiben ha jól emlékszem, akkor a szavazás titkosságát az nem garantálja semmi. Tehát ha valaki esetleg ebből most azt gondolná, hogy hát itt van egy civil szervezet, és le tud vezényelni egy polgármester jelölt előválasztást, annyi fejlesztésre, ami ebbe benne van, bele van rakva. És ez tényleg egy tök nagy feladat volt, és ügyesen oldották meg ahhoz képest, hogy milyen eszközeik vannak. És, és van benne rendes hitelesítése a szavazóknak. Akkor azt még érdemes hozzá gondolni, hogy viszont, viszont tudják, hogy kik vagyunk. Hát aztán az számít az szerinted, hogy most tudom én, Kálmán Olgára teszed-e a voksodat, vagy inkább Karácsony Gergőre? Ja, ebben a szituációban egyáltalán nem, csak hogyha ez sikeres lesz, vagy ha nyolc többen szavaznak benne, akkor biztos, hogy lesznek olyan technológusok, akik első örömükben felteszik azt a kérdést, hogy de akkor miért nem interneten választunk országgyűlési választást? Azért nem, mert ott ennek van tétje. Hát igen, nem tudom. Mert persze, szerintem egy nagyobb, nagyobb rendszert kéne ehhez csinálni talán. Nem tudom, de, de miért kéne nagyobb rendszer? Hát az a rendszer, ami elbír mondjuk akármit tudom én, 200 ezer, potenciális szavazóval itt a előválasztás kapcsán, az nyilván elbírna 6 millió e, szavazóval is, csak több, több vas kell alá. Több vas kell alá, valahová be kell rakni az anonimizálást a, a folyamatba, megakadályozni a kettős szavazást, és mindezt auditáltatni valahogyan kívülről, hogy ne legyen az, hogy. Tehát hogy, ö, egy nem akarom lerendes szavazáshozni, de egy nem, nem előválasztás, hanem ahol ennél picit több tétje van a dolognak, ott, ö, amit én olvastam az alapján, nem csak azt kell kivédeni. Hogy, hogy ne lehessen elcsalni az egészet, hanem hogy ne lehessen kétségből vonni. Uh -huh. Ne lehessen azt mondani, hogy hát de öregem, a Fidesz hozott flopin 3 millió szavazatot. <gül> mi, mi ez itt a gombja ezen a admin felületen, ez az Upload Votes feliratú, az mire van pontosan? <gül> igen, igen, igen, vagy a, a, a Klárika a, a kerületből legyen szíves már az MSZP szavazónjuk díjasokat köszönöm szépen. <gül> Igen. Aha, jó. Figyelj csak, ha már előválasztás. Jó, azért nem. Mondjuk még el a tényszerűen fontos információkat: hogy ez ugye arról szól, hogy az ellenzéki jelöltek közül eldönthetik -e a budapestiek, hogy melyik induljon Tarlós Istvánnal szemben. Erről szól az előválasztás. Igen, a jelöltek jelenleg, akik benne vannak ebben, kámálól a televízor személyiség, Kerpe Fróniusz Gábor új induló és a Karácsony nevű népszerű ünnep. Igen, Karácsony Gergely. Így van. Már most látszik, hogy itt mindenféle csúnya átverések vannak, és egyáltalán nem biztos az sem, hogy ez így működni fog és tényleg vissza fog lépni az a két jelölt, akire nem a legtöbben szavaztak. Ha ez így lesz, akkor, akkor én örökre leveszem a kezem ezekről mind. De nagyon fontos kérdés jutott nekem eszembe. Most az előbb egyébként, hogy ezen gondolkodtam, hogy ne adj Isten, működik ez a dolog. Szuper jó, hogy van előválasztás elméletileg, hiszen így végül csak egy jelölt áll majd szemben a jelenleg regnáló főpolgármesterrel, vagy esetleg még egy-kettő, de azok mind, azok mind egyek lesznek. Már úgy értem, hogy vagy esetleg egy-kettőt, hogy a liberálisok képviseletében bejelentkezett valami teljesen ismeretlen ember, uh -huh. meg mint hogyha mi hazánk is indítan a saját Jelöltet bár ebben most nem vagyok teljesen biztos, és az sem tökéletesen egyértelmű számomra, hogy akkor most Puzsi Robert visszalépett, vagy csak az előválasztásból lépett ki, és majd jól elindul mindenféle párt támogatók nélkül. De ez most mindegy, ismerő úgyse, tehát, hogy na mindegy. Tegyük fel, hogy egy több ellenzéki párt által támogatott jelölt indul Tarlós Istvánnal szemben. Képzeljük el azt a furcsa esetet, hogy és ő nyer. És mondjuk, ne agy Isten, Kálmán lesz az új főpolgármester. Nekünk budapestieknek nem lesz az nagy rossz. Ezen gondolkodtam, hogy hát ezek, ezek az emberek mondjuk a karácsony, oké, okay, mondjuk, hogy mm -hmm, valami ezért Talán lehet valamiféle csapata is, ami hát ilyen, egyébként szerintem nehéz egy, egy világváros vezetéséhez megfelelő csapatot verbúválni, de mondjuk zugló polgármestereként azért biztos ismer egy-két szakembert. Kámen Olga nyilván egyet sem ismer. A Fura Három nevű fiatalemberről nem tudok semmit, hogy ő mit ismer, meg mit nem, de valahogy van az az érzésem, hogy tehát amikor elmegyünk addig a pontig, hogy győztünk, eufória, és aztán körülnézünk, hogy és akkor most, most akkor mit kell csinálni? arra úgy adok, hogy megkérdezem, de nem tudom. Akkor mi lesz? Nem tudom emlékszel -e, arra, amikor egyszer csak Izlandon, a sors különös fintoraként a viccpárt jelöltje megnyerte a fölpolgármesteri címet? Igen. Ezen egész Izlandnak van annyi lakója, mint Debrecennek, szóval azért azt így kezeljük a helyén. De a csávó egészen jól elboldogult. Tudom, igen. De, de azt is tudom, hogy mondjuk ha Karácsony Gergely nyerne, akkor ott mögötte egyből egy ilyen egészen durva kiszorítós pártháborús, tehát egy szörnyű, szörnyű hát, hátteret kapna ő ahhoz, hogy csinálja ezt a műsort. A karácsonyban vetett pozitív érzéseidet egyáltalán nem hoztam ezt, előre bocsáta, nem? Nem, nincsenek pozitív érzéseim belevett. Hát csak úgy csak feltétel, az, hogy van tímőnk minden, azért arról a pártnak az első emberéről beszélünk, akinek az eddig legnagyobb nyeresége egy Lotto volt. Igen, bárhogy mikor melyik párt mögötte azt, de most mindegy, nem is ez az érdekes. Jó, ja, párbeszédről beszéltem. Én tisztában vagyok veled, de azért most éppen mögött áll az MSZP, és akik többen vannak, meg ott van szakember, háttér, hát de nem, a több, de az aparátus az többen van. Szavazóik már nincsenek olyan sokan. Nem, ez a, nem, ez, nem ezt a részét akarom megbeszélni, hanem tényleg egyrészt az hogy, az, hogy az új főpolgármester amennyiben az a jelenlegi ellenzéki jelöltek közül kerül ki, akkor vajon mit fog tudni csinálni, de egy még ennél sokkal fontosabb, hogy Budapest, tehát örülhet, hiszen az ő mindegy a többség. A többség örülhet, hiszen a többség megválasztotta a saját főpolgármester jelöltjét. Hurrá! Na de, egyrészt érte -e ő bármihez, másrészt elérte -e Budapest azt, hogy innentől kezdve a kormány lesz az ő legnagyobb ellensége? Itt van Budapest ellenzéki vezetővel. A ah, gyerekek mostantól kezdve akkor a BKV-t azt működtessétek, hogy akarjátok, a MÁV, az kivonul, az, nem tudom, önkor, vagy a iparőzési adókat azt majd valahogy elforgalom tereljük innen is. És... Tehát tökre el tudom képzelni, hogy egyszerű, egyszerű óvodás bosszúból Budapest jó megszívja azt, hogyha az ellenzék jelölt Ezt Ez fennállhat, ugyanakkor Budapest jelentősen most sem profitál egyébként abból, hogy a kormánypárti főpolgármestere van. Olyan rohadtul jól nem mennek a dolgok. Hát jó, de legalább nem bántják szándékosan. Mert nem mennek jól a dolgok? Ezt egyébként őszintén nem tudom. De Én egy viszonylag jól működtetett kerületben lakom, ahol itt történnek dolgok. De hogy alapvetően azért utoljára akkor éreztem, hogy valamit csinál a város, amikor, amikor még BKK-nak hívták az utazás szervező, vagy a, a tömegközlekedés szervező céget, és voltak ötletek arra, hogy merre kellene menni ennek a városnak. Ennek most már 4-5-6 éve vége van. Azóta ilyen ötletszerűen itt ott találkozom felbontásokkal, plusz ö, amelyik közteret nem adták el, azt felbontották. Tehát hogy egy ilyen ö, finom módszeres bontás bomlás az, ami, ami hozzám eljut. Hát, de azért biztos te is gondolod, hogy ez a valódi munkának egy egészen töredéke csupán. Ez azért egy elég bonyolult organizáció, ez a Budapest nevű intézmény, és nagyon sok mindent kell itt intézni. Aminek egyébként nagy vagy sok részét a, a kerületi polgármesterek végzik, tehát, hogy még csak arról se lehet beszélni minden a, a városvezetésnek a felelőssége. A kerületi polgármester az önmagában egy olyan dolog, ami legalább egy vitát megérdemelne egyszer. Hogy hogy jó ez a felépítés, hogy a főpolgármester is egy a polgármesterek közül. És hogy ennél egy erősebb hierarchyára mondjuk nem lenne -e szükség, mert így nem nagyon lehet megoldani a dolgokat, ami az egyik kerületnek jó lenne, a másik nem annyira és nem tudnak megegyezni. Hát nézd, igen. Le tudsz sorolni ilyen hihetetlen mennyiségű pozitív fejlődést az elmúlt, legyen az elmúlt négy évből? Nem mernék belevágni ebbe, a, ebbe az utazásban, mert azt gondolom egyébként lehet, hogy tudnék. De részben az én memóriámra alapozni egy vitát, az hanvába volt kezdeményezésnek tünne egyrészt, másrészt meg vagy azt gondolom, hogy az majdnem mindegy is, hogy én mit tudok, mert még azt se tudom, hogy igazán mit kéne várjak a városvezetésemtől. Azt igen, hogy működtesse a várost, és az én városom, vagy hogy én látom, az egyébként működik. Az, hogy tudom én, felújítják a hármas metrót, azt azért szívok, de eddig meg te szívtál. Mostantól te már nem szívsz, ott az északi végeken, én itt a déli végeken meg szívok, mint a fene. Tehát ilyenek, i, i, ilyenek mentén tudom megítélni az hogy mi van a városban, de arról így azért nincs egy ilyen összeszedett képem, hogy, hogy vannak-e munkahelyek, hogy ö, tudom én, nő vagy csökken a bűnözés, értékesek-e az ingatlanok, van-e megfelelő szolgáltatás a lakosoknak minden kerületben. Látszólag nem, tehát nem, én nem érzem ezt egy rossz városnak, vagy rosszul működő városnak, és a akik azt mondják, hogy de lehetne minden még ennél is sokkal jobb, azoknak természetesen nyilván igazuk van, csak igen, lehetne, de arra nincs sok garancia, hogy lenne is. Nem tudom, mert de te láttad a, a, az ellenzékjelöltek vitáját, tehát elképzelhető, hogy ott valamiféle programszerű elemek kép kerültek elő, amiből azt lehetne gondolni, hogy azokkal érdemes kezdeni valamit. Parkolási maffia, meg ilyenekkel gondolom érdemes lenne. Megragadnám az alkalmat, én nem mondjak semmit arról a vitáról, mert tényleg azt fogják hinni, hogy lista vagyok. Egy egészen borzasztó cirkusz volt az egész. Tehát, hogy volt, volt program megbeszélős rész, az végül is nem volt annyira katasztrófa, de volt ilyen eldöntendő kérdések, 10 perce jellegű dolog. Uh -huh. Adnál -e még több pénzt az embereknek? Igen. Igen. Igen. Lenne minden olcsóbb és több? Igen. Igen. Igen. Örök élet sör. Igen, igen, igen. Igen, ön főpolgármesterként megnyitná -e a Pride-ot, ha felkérnék rá? Igen, igen, meg lennék tisztelve. ilyen performatív ellenzékiségi táncelőadássá fajult néha a vita, vagy a, az esemény. Ki vezette, ki volt a moderátor? Egyet -e perc, és hogyha Gulyás Mártonra gondoltál, akkor ő volt az. Aha, értem. Nem, nem ő jutott elsőre szembe, de utólag így, hogy mondod, egyébként logikus. Más. Jól van, értem. Hát figyelj, én semmit nem tudok tulajdonképpen erről a témáról, ez kicsit szégyelem is, de az biztos, hogy, hogy most van egyfajta, egyébként Magyarországon szokatlan és újszerű és nagyon vonzó momentum -a ennek, a, ennek a történetnek. Mi szerint van egy előválasztás, ahol az ellenzéki jelöltek közül kiválaszthatunk egyet, és így az valamivel nagyobb Esélyel indul majd a, az ő ellen felével szemben. Ez tök jó dolog. Elméletileg mindenképpen az, hogy gyakorlatilag működik, -e, vagy nem azt majd meglátjuk, de ezt én most szeretem, hogy így van. Csak jobban működhet, mint amit a, a legutolsó választáson tettek a Marakodjunk azért, hogy kilép vissza a másikért, és kinek lesz majd a Cégés Hitelkártyán pénz a választás után című két felonásos felbon, lehároperettnél, az konkrétan egy elvesztett választás eredményezett. Igen, de azt mindenképpen szeretném az összes kedves hallgatónknak a lelkére csomózni, hogyha esetleg lezajlana ez az előválasztás. Valaki megnyerné. Most mindegy, hogy kicsoda. És az ő ellenfelei közül bárki azt nyilatkozna, hogy akármire hivatkozva, hogy jó, nem, még se lépek vissza. Akkor arra, aki nem lépett vissza, arra ne szavazz. Semmiképpen ne. Az egy akkora, de akkora nagy nyilvános szószegés, hogy az csak na. Aminek persze van egyfajta kultúrája, ha jól figyeltem a híreket, ugyanakkor tényleg nem ártana, ha ez, ez ebben a formában nem harapózna tovább. Na, hát biztos arra gondolsz, hogy a DK hirtelen kihátrált karácsony barátunk mögül, és mégiscsak indít egy saját jelöltet. Nem arra, hogy tisztázatlan, hogy előtte ki mit ígért meg a másiknak. Az, hogy kihátrált egy viszonylag lökös tét volt. Fura, hogy ezt ilyen, mindenki úgy értelmezi, hogy ez valamilyen iszonyú nagy hátbaszúrás és micsoda. Izé. Közben volt egy EU választás, amiből kiderült, hogy a DK-t most éppen többen szeretik, vagy legalábbis azon a lejeren többen szeretik, mint régebben szerették, és azért ő azt mondta, hogy jó, akkor megméretjük ezt a, ezt a mi brandünket, ahogy most áll, úgyhogy az előválasztáson indítunk valakit, ami ugye nem, tehát hogy mondjam, az, az nem, nem csökkenti annak az esélyét, hogy majd az előválasztás utáni jelölt az Nyerjen valami, valamit. Ez a része még logikus is lenne, az a része, amikor a ö, karácsony Gergely pártja a bizonytalan főpolgármesteri jelöltséget feláldozta a legtehetségesebb EP politikusát. Abban a megoldásban azért van egy ilyen húszáros... Várja ezt most, nem értem. Értem, hogy a Jávorban ezekre gondolsz, de nem, nem értem, hogy hogy áldozta fel. Jávor mellett nem nagyon kampányoltak, hiszen vállalták azt, hogy nem kampányolnak, hanem majd azizé, majd nekifekszenek ennek a főpolgármesteres bulinak. Ja, hogy az volt a deal hogy nem kampányolnak a jávor mellett, igen, ezt mondta a karácsony egy interjúban, igen, de cserébe majd a DK meg beáll a karácsony mögé a, a, a választásokon. Ez egyébként szerintem, tehát ez még megvan, mert ezt mondhatják, hogy igen, Gergő, ha te nyersz, mi beállunk mögéd. Ezt mondták, konkrétan az el is hangzott egyébként. Tehát azt szerintem nem ígérték meg, hogy és nem indítunk az előválasztáson ellened senkit. De ezt nem tudjuk, vagy én nem tudom, hogy mi történt. Tökéleten logikus dolog indítani valakit. Igen. Ha az előválasztás eredményétől függetlenül meggondolják magukat, és mondjuk Káman Olga mégiscsak elindul a posztért, az azonnali díszsortűz, de el, az irányukba fordítva. Éles létszerre igen. Igen. De ez, erről egyelőre állítólag nincsen szó. És hogyha igazam van, és már megint az van, hogy történt egy lépés, ami egy viszonylag hm, hát logikus és semmiképpen nem káros lépés, és ezt mégis mindenki, az összeszereplő és az összeszereplőnek hívő sajtó úgy kezeli, hogy úristen, micsoda bulvárbotrány van, már megint hazudtak szószegő hajasok. Akkor én ezt nem értem, illetve már azt gondolom, hogy tényleg olyan ovadás módon tárgyalunk erről az egészről, hogy unblock. Figyelj, a magyar sajtótól azért általában sokat nem várok. Mondom ezt úgy, hogy a magyar sajtóba írok viszonylag sokat. És azt ne felejtsük el, egy pillanatra se kérlek, hogy ez a magyar sajtó volt az, aki amikor a legutoljára az ellenzéki összefogás cibi bohózatot adta elő az ellenzék, akkor ahelyett, hogy, hogy nedves tízas strandpapúcs ütötte volna a pártokat, hogy gyerekek, nem az érdekel, hogy ki helyet lép vissza, hanem hogy mi a program, hogy akarjátok, hány ember áll az ut utcasarkon és üvöltezi azt, hogy szavazzál rám, hanem beszállt annak közvetítésébe, elmenve minden doorstep-sajtot ajtótájékoztóra, ami azt jelenti, hogy kinyitjuk az ajtót és kidugjuk a fejünket, és elmondták, hogy aznap mit akarnak mondani az pártok arra, hogy kik itt szúrt átba. Rosszul végzett munkának egyfajta szobra. Úgy, úgy, úgy. úgy. Na de én még tudod, hova kanyarodnék vissza egy pillanatra a dolognek a tech vetületéhez, vagy legalábbis tehát ahhoz, hogy hogy is van ez a, a regisztráció a szavazásra, és aztán majd a szavazás. Ugyanis, mert aki még nem próbáltak, az nem érti, hogy most mit vekengünk itt a bonyolultságon, meg az egyszerűségen. A következőről van szó, valahogy online is lehet regisztrálni. Természetesen offline is lehet regisztrálni, bemész egy, tudom, a, a nyugati aluljáróba, ott megkeresed az Ahangnak a standját, és megmutatod a érvényes lakcímkártyádat, és felírják a nevedet, és onnantól te regisztrálva vagyis szavazhatsz. Tehát ez egyszerű. De hogyha ezt online akarod csinálni, akkor ott is valahogy igazolnod kell, hogy te valaki vagy, és azt is, hogy ér, érvényes budapest lak, lakcímkártyával rendelkezel. Ez tök meglepő módon, számomra tök meglepő, és nagyon profi módon úgy érik el, hogy á, belépsz a, az elmagyarország.hu-ra, be, be, bezavarnak téged a, a kormányablakba, nem, bocsát ügyfélkapuba, és ott egy erre szolgáló funkció valami ott van, letöltetnek veled egy pdf-et, ami a te adataidat adott adnak a hiteles másolata, mondjuk hogy valami mi. majd egy ugyancsak a, az állam által fejlesztett másik funkcióban ezt a PDF-et oda fel kell töltened, és ott kapsz rá egy ilyen hitelesítő elektronikus bélyegzőt, tehát lényegében egy olyan elektronikus aláírást, ami szavatolja azt, hogy az a papír az tényleg a tiéd, és tényleg te jutottál hozzá, és így ezzel a PDF-el regisztrálhatsz aztán be az előválasztó.hu-n. Tehát ezzel igazolod Tök jól, hogy te tényleg az vagy, és tényleg budapesti lakos vagy. És tulajdonképpen ez több szempontból is menő. Egyrészt a, ezek a funkciók az ügyfélkapokban hibátlanul működnek, tök érthetőek is, végig nagyon érthetőek voltak. Tehát Az egész regisztrációs folyamat nekem odáig fantasztikusan érthető volt, hogy amíg, amíg el nem jutottam, vissza nem jutottam az való regisztrációhoz, mert ott voltak egy-két ilyen jó ügyetlenségek, de addig nagyon nagyon világos volt, és hát azért az végül is valahol mégiscsak menő dolog, hogy az ellenzéki jelöltek közti választáshoz használt elektronikai rendszert azt az állami rendszerekből legúzza össze valami civil szervezet. Azt vegyük észre, hogy ezt, tehát azért ez nem fér össze teljesen avval a, avval a negatív képpel, amit táplálni szoktunk az államról, nem felmenteni akarok senkit, egyszerűen csak azt akarom mondani, hogy ez az egész ügyfélkapucúc, ez elég jól működik. Nagyon hülye a kopia, a szövegezése, már úgy is nagyon hülye, hogy nem nagyon lehet mindig érteni, hogy tehát mi, mi az az ügy, amit én itt tudom én minek nevezek, a személyi hosszabbításnak azt ők miért nevezik e, személy azonosító okmány újra déli időben, hollókkal módon. Egyébként ez már akkor feltűnhetett volna, és talán szóba is tettük, amikor, amikor egyszer összecsatornázták az összes nyilván izé nyilvántartó felületet, és ezt azzal ünnepelte meg a, a magyarországhu és csatolt részei, hogy elkezdtek e-maileket kiköldözgetni, hogy kedves állampolgár, az ön személyi igazolványa egy hónap múlva lejár. Ha szeretne időpontot igényelni a szomszéd, okmányirodába irodába kattintson ide. Uh -huh. Ami uh, a szolgáltó állam felé vezető útnak az egyik lépcseje, vagy... Uh, kockak, vagy valami ilyesmi. Egészen váratlan helyeken jön szembe az, hogy, hogy állami oldalon dolgoznak emberek, ki úgy gondolják, hogy ezek akár használhatóak és hasznosak is lehetnének. Mondjuk az is feltűnt azért, hogy tehát ha bár a backend az így innen nézve, ahol mi ülünk, tök jónak tűnik, tehát jól működik a háttérben az összes ilyen rendszer. de az egy kicsit gyanús, hogy például az, hogy én amikor belépek a, hát eleve hova, hogy ez most magyarország.hu, vagy ügyfélkapu.hu, vagy valami, nem tudom pontosan micsoda.gov.hu. Mindig, mindig máshonnan kell menni, és több különféle login felület is van, amik teljesen másnak hívják, és máshol vezetnek, de mégis mindenhol nem tudom tudok ügyet intézni. Szóval, hogy a backend bár jó, de azért a UX az nincs nagyon jól megcsinálva. És akkor finoman fogalmaztam olyan, mintha most már ott már tartanánk, hogy jó az egésznek a az alapzata, most kéne rá csinálni egy szép nagy egységes felületet. Van, van neked egy példabeszédem. Figyelek. Amennyiben a héten interjúztam a, a Ravenhill Digital nevű digitális ügyvédirodának az egyik szakértőjével, fintek témában, uh -huh. És arról beszélgettünk, hogy a, a, az MNB-nek van egy ilyen sandbox ahol lehet kísérletezni fintek ötletekkel, az miért szar, illetve miért üres. És az jött ki uh -huh. az interjúból, hogy Tök sokat beszéltek az MMB-vel, remek ötletekkel álltak neki ennek az egésznek a fejlesztésének. Egy kis probléma van a elképzeléssel, amennyiben az MNB kizárólag azok, azok alól a törvények alól, amik szabályok alól adhat felmentést, amit ő maga hozott. Viszont ebben a témában stakeholder, még például a pénzügyminisztérium jalól nem lehet, úgyhogy abba a dobozba lehet, vagy abba a homokozóba be lehet jutni, amennyiben van 50 millió forint tőkéd, amit a pénzügyminisztérium írt elő. És amíg nem tudják azt elérni, hogy hogy ez alatt tudjanak felmentést adni, hiszen ritka az a startup, aminek van 50 milliója így zélerakva valahová, és ezen felül még működési tőkéje, addig hát, addig ez van, addig várunk, addig üres a homokozó, nincsenek sikítatók és pionírok benne. Értelek? Szerintem az ügyfélkaponál pont ugyanezt történik, tehát amikor több megyünk, az azt jelenti, hogy más, más területek, más főosztályok, esetleg más minisztériumok felől közelítünk, amik mind lefejlesztettek valamilyen spec alapján dolgokat, amik a szárohatóltak máshogy néznek ki. Ez teljes mértékben így igaz, egész biztosan. Pont ezért jutott eszembe, hogy még egy olyan projekt jó lenne, ami ezeket a különböző felületeket egy egységes és egyébként modern design alá teszi. Egy jó, erős, UX-es előkészítő munkával kezdődik, és aztán egy fejlesztéssel zárul. Attól félek, hogy ez, ez az a két milliárdos projekt lenne, ahol nem maradna túl sok pénz arra, hogy az alkotmányos költséget is belehessen tervezni. Mert hogy ez egy nagyon nagy, komplex és drága, projektnek hangzik, vagy hát így én annak becsülném viszonylag hirtelen megfontolás alapja. Na figyelj, de így is sokkal többet beszéltünk erről az egészről, mint amennyit érdemelt volna, pedig végre, végre az én szívemnek oly kedves kütyűhírek és mindenféle érdekesség a tudomány és technika világából ilyenek csokra áll előttünk, és ehhez képest mi a e Magyarország Uh, nyalogatjuk, illetve körészük Helytelen. Mert végre történt valami egyébként pozitív dolog az egész kapcsán, mármint, hogy erre lehetett építeni. Ugyanitt, kedves a budapesti hallgatóink, egyedek szívesek elmenni az előválasztó botúra, ha úgy érzitek. Regisztráljatok, ha végig tudjátok várni, Ferencnek 7 perc volt, én nem voltam ennyire gyors. Aztán szavazatok van, kettő jó jelölt és egy harmadik is, ezt mindenki döntse el magának, hogy melyik, melyik. <hű> Így van. És akkor, hogy ezzel vagyunk, akkor innentől kezdve beszélhetünk azokról a mindenféle érdekes dolgokról, hm, amelyek között egyébként nekem sokkal izgalmasabb a Google rovatunk, mint az IKEA rovatunk. Jó, hogy az IKEA-t azért hoztam, hogy annyira szoktuk mindig szeretni. Ráadásul idén-nyáron is van ilyen termékük, ami engem tök érdekel, ez majd a a Sonos technológiáját támogató ellenben olcsó rendszerük. Bár hangfalan van itt, most éppen elég, de azért meg akarom majd nézni, ha másom a, a, a bódban, és akkor úgy nem veszek majd ott hangfalat, hogy nem vettem az Enebi nevű Bluetooth-os dizájnos elemen, közöbben sem csodából sem. Viszont most, most megcsinált azt a hülyeséget az IKEA, hogy, hogy ilyen művészeti per PR, per használjunk technológiát, per... hát ha ezt is le tudjuk nyomni az embereknek a Torkán típusú projektet indított, és, és egyrészt csináltak egy limitált szériás művészek által tervezett termék másrészt pedig ehhez egy, egy olyan cuccot lefejlesztettek, ezt Heart scannernek hívják, az art ebben van, tehát egy szív per művészet, ami méri az agyhullámokat, meg a szívfrekvenciát, meg, meg szírszart, és csak akkor adja neked az IKEA ezeket a tárgyakat, ha tényleg tetszik. Így. Igen. És ez ilyen, na jó, menjetek már picsába. Igen, értem, értem, hogy miért mondod. Nekem az jutott eszembe, hogy vicces, vagy hogy ilyen jó pofa, és hogy nyilván nem gondolják komolyan, mert hiszen az az áruház, aki azt mondja, hogy nem adom el a termékemet, hiába akarod kifizetni, ha én bármiből úgy gondolom, hogy te nem vagy méltó rá, az nyilván hülye. És ők nyilván nem hülyék, hanem ez inkább, tehát ez, ez biztos egy PR stand és nem egy valós kereskedelmi akció, az semmiképpen nem. Egy olyan piasztant, amiközben meg, uh, megbélyegzi valamennyire azokat, akik nem meg akarják benezikjelnek a limitált szériási hanem simán uh, van elég idejük, hogy beálljanak a sorba, hogy megvegyenek egy cuccat, amit tudják, hogy két hónappa később drágában lehet majd eladni, amikor kifut az egész. Jaj, hát azért ez a megbélyegzi, ez egy kicsit talán erős, nem bélyegzi meg, hanem azt mondja, hogy van itt egy vicces technológia, ami mindenféle dolgokat mér, és hogyha az azt jelzi ki, hogy nem vagyunk benne ugyan biztosak, de mintha neked nem, nem kellett kezdek volna ilyen pozitív érzeteid, amikor megnézted a termékünket, akkor mi nem adjuk ezt el neked. Ez így tényleg a, a vicces vicc kategóriája talán leginkább, mármint hogy egy olyan fajta közlés, amit lehet, hogy meg se csinálnak, de az biztos, hogy azért csinálják, hogy írjanak róla az újságok, és nem azért, hogy tóduljanak a vevők. De ettől függetlenül azt megértem, hogy azon, tehát ez még viccből is rosszul hangzik, hogy egy, hogy egy kereskedő azt mondja, hogy én nem adom el neked ezt a cuccot, ha csak nem bizonyítod be, hogy méltó vagy rá. Mert erről nekem tényleg így zsigerből az jut eszembe, hogy tudod, mint akkor, tudod, mit a Baszt meg a fűnyíródat. Ú, és azoknak a gyerekeknek mondom, akik nem hallották még ezt a kifejezést, azt jelenti, hogy javítsd meg a fűnyíródat, nyuszika. Azt hiszem, hogy ezt nem vették be, de hát ha majd a szomszédbácsinak, amikor zóga a és nem működik, akkor ezt közlik vele. Azért nézd meg, hogy milyen eszközökről, milyen, milyen, milyen jószágokról van szó. Például egy olyan fekete szőnyeg, amire van írva, hogy szürke, illetve egy olyan piros szőnyeg, amire van írva, hogy kék. Ó, oh, nekem azért a, a heart-szenzor, vagy micsoda heart-scanner, az abszolút kiállzott pozitív, pozitív érzelmeket mutatok, amikor ezekre ránézek. Úgyhogy én megvehetném, de szerintem tudod, mit nyúszik a... Igen, igen, és a medvé a létráját is. <gül> igen, igen. A másik, meg azt akár szerethetnénk is, csak én nagyon utálom az én apró lakásos évőket, hogy az IKEA robotbútort tervez, ami hát áttolódik át a szekrényez egy szabad egyik sarkával a másikba, meg kinyílik, asztal meg felhajtódik a kanapé. Mindezt azért, hogy meg tudjál maradni a 13, fél négyzetméteres lakásodban, úgyhogy ez közben minden funkciót kielégít. Aki esetleg látta, vagy emlékszik is arra részre, amikor egy hasonló lakásban próbál boldogulni Bruce Willis 5. eleme elején, azt szerintem pont tudja, hogy ez, ez hát annyira a jövőnek a része, mint amennyire pokolnak mondjuk. A pokol is a jövő mecceténél van valahol. Ilyen kis lakásokba szánt bútor komplexumokat egyébként már sokan mutattak sok ilyen koncepciót lehetett látni, de ez annyiban más talán hogy ez, nem egy, na ez viszont nem egy PR-fogás, hanem hogy jövőre konkrétan elkezdik árusítani ezt a butort mégpedig két olyan piacon, ahol van létjogosultság a Japánban, és azt hiszem Taj van a másik, vagy Hongkong? Talán Hongkong. Szóval, hogy olyan helyeken, ahol divat a kislakás, és oda ez jól jöhet. Szerintem egyébként nem olyan nagyon szellemes, meg ez tök fura, hogy ugye ez tehát ehhez azért olyan nagy robot, robotizálás, az nem kéne. Előre gurul, hátra gurul, ennyit tud a cucc. De nyilván arra figyelnie kell, hogy ne menjen rá se a te lábadra, se a ott szétszórt gyerekjátékokra, és hogy emiatt egy kicsit okosabbnak kell lennie. Viszont az nekem nagyon furia, hogy nem egy sínrendszeren gurul, vagy, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen fix rögzített kereten megy előre-hátra, ami, amihez nem robot kéne, hanem egy villanymotor, hanem, hogy gondolom, bármilyen felületre le lehet tenni, mert nem látunk ott a koncepció videón ilyen mozgató eszközöket, vagy... Az egyik oldalon van vezető tehát mintha a falhoz közelebbi, vagy az ablakhoz közelebbi igen. oldalon lenne egy vezetősín, igen, és, és ilyen nagy gumikerekeken gurul egyébként, vagy robbantó van az IKEA oldalán róla. De mindenképpen pis, piszok kicsi az egész, és ráadásul kettő embert rajzoltak rá a rajzokra, amiért még kisebbé teszi. Igen. Na mindegy, figyelj, azt szerintem ebben az a dolog érdekes, hogy ezt elkezdik forgalmazni. Mindig minden bútor bútormárka, az jön ezekkel a jövő szagú, komplex, bútorokkal, de soha senki nem csinálja meg ezek, meg gondoltak egyet, és beviszik az áruházba jövőre. Egyébként igen, ből láttam ö, olasz. Ö mechanikusan átalakuló dolgokat. De egy időben nagyon mentek a Facebookon az erről szóló videók, megpróbálom, hogy megkérdezni az Az totál, totál megható volt. Egyrészt, mert akkor találkoztam vele persze először. Másrészt meg ö, volt mögötte annyi salesmanship, ami mondjuk itt az IKES videóban nincsen ott. És mégiscsak égyszer második, amikor egy ember tekerget ilyen egész szinte, tévésapos szinte, hogy és ha ezt kinyitod átfordítod, akkor már is usada, De ha visszazárd, akkor meg kanapé ugyanitt egy typo van a dolognak a nevében, ez talán a legviccesebb az egészben. Rognánnak hívják a kislakásokban szánt robotikus bútort. Átalakuló művészt. Igen, igen, igen, pedig hát hogy a nagyobb lakásokban szállt átalakuló művészek, akkor tudunk egy hasonló nevű férfit. Igen, akinek nyilván nem mondjuk ilyen nevét, mi szerint Kovácsnak hívják. Na de, ahogy a, az előbb is mondtam, a Google nekem jobban tetszik most az újdonságaival, a a napokban a Google stádiáról, tehát a Google-nek a tervekben szereplő, vagy a közeljövő tervében szereplő játék streaming platformjának kiderültek az árai, meg az igénybevétel feltételei, és ettől én bennem így elkezdett így, nem tudom, dobogni a szív dupla frekvencián. Egyrészt annyiba kerül majd, mint, mint egy Netflix. Tehát 3000 forint, vagy 3300. Igen. Ezért az ember a következőt kapja, lesz egy stádio accountja. És ennyi. Tehát a magyarul játék nem jár hozzá, azt külön meg kell venni. Ez csak maga az a tudás, hogy egy Google-ben vagy egy Chromecast-tal tv tévébe, esetleg egy okos tévébe tudsz játékot streamelni 4K-ban 120 FPS-sel. Mondjuk azért ez a 4K 120 FPS-es stream, ez rohadt jól hangzik. Havi 10 dollárért Hát én azonnal előfizetnék. Nekem nincsen semmiféle játékeeszközöm itthon, leginkább azért, mert nem akartam ebbe a nyúl üregbe ereszkedni, de mindig eh, itt motoszkál a fejemben, hogy de milyen jó lenne, hogyha lenne. Úgy-úgy vágyom rá. Csak ahhoz nagy, erős számítógép kéne, vagy valami olyan konzol, és akkor ez meg azt ígéri, hogy nem, semmi nem kell hozzá, egy havi 10 dolláros előfizetés kell, meg egy laptop, aztán csá. Jó, még egy kontroller kell, ami ezen a cuccon keresztül tud gyorsan jelet adni-venni. Igen, és az, hogy viszonylag erős interneted legyen otthon, tehát tudja rögtön és a 35 megabit-et, ami többnyire adott, és hogy ne kezdje felvonogatni a szolgáltatóda, a az én szempilláit, amikor óránként nagyobb 10 gigabájt a Streamhouse Igen, ez még kell hozzá, hogy, hogy ne sértsed meg a Stadia használatával a Fairview-t, mert ugye legtöbb szolgáltatónál van olyan szabályozás, hogyha túl sokat használsz az, az ő korlátlan szolgáltatásukból, akkor azért azt nem szeretik, és olyankor Megszűnik szólnak. Megszűnik korlátlannak lenni, egyszer csak. Igen. Megérzem, ezek mindenhol, mindenhol úgy vannak kialakított, hogy teljesen jogos az is, amit csinálnak, meg, meg, meg jól is csinálják úgy, ahogy csinálják. Tehát, hogyha... Az, az más kérdés, hogy te biztos azt mondanád, hogy de hogyha nem korlátlan valójában, se bizonyos dolgokra nem korlátlan, akkor nem mondják azt, hogy korlátlan. Pont ezt mondanám, hogyha lenne, de sőt, egyébként ennél távolabb megyek, hogyha ha lenne egy olyan mesebeli szervezet, amit mondjuk nevezhetnének gazdaság és versenyhivatalnak, akkor ez egy ilyen gyűrűs könyve kopogtathatna, hogy Béláim a korlátlan és a havi két terabájt közötti viszony azt magyarázatok már el nekem papíron. Igen. Ö, igen, egyfelől, másfelől meg, meg azt, hogy ez korlátlan mindazok számára, akik nem torrenteznek napi 24 órában. És ez szerintem kisbetűvel biztos ott is van, mert ez, tudom, hogy ott van. A korlátlan szó az nem ezt jelenti. Hát, eperizű kivétel, ha ismered az epret. Nem, de nem, nem, nem, nem, mert az eperizű az a, az a emberek túlnyomó többségek eperizűnek fog tűnni. Mint, hogy itt is arról van szó, hogy a, a, azoknak, a használóknak, akik a torrentet nem vagy csak ritkán nyomják, azoknak korlátlan, akik meg letöltőgyárat üzemeltetnek ezen a otthoni előfizetésen, azoknak meg nem az. Szerintem ez egy vállalható kompromisszum. Vállalható kompromisszum, amit állítanak, az nem igaz. Tehát nem a szolgáltatással van bajom, hogy van, van benne egy ilyen korlát. Az a bajom, hogy miért definiáljuk azt, hogy korlátlan, és ez más jelent, mint azt, hogy korlátlan, Onnantól kezdett sajnos nem mondunk igazat. Ezt nem fontos, az ember mindig igazat mondjon, csak az legyen tisztában időnként, ezt megkérdezik tőle, hogy miért hazudik. Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy mi emberek naponta hogy is van, valahogy 200-szor hazudunk, valami ilyesmi van. Úgyhogy azért a százszázalékos igazmondást ne várjuk el a cégtől. Mondom ezt egy olyan esetben, amikor egyébként kurvára idegesítene, hogyha azt a csomagot úgy írnák, hogy csomagunk korlátlan, kivéve, hogyha havi két terabájtnál többet kíván rajta torrentezni, mert ez így nem egy, cég, vagy nem egy ö, ö, szolgáltatás név, hanem egy nagyon bonyolult jogi szöveg, és hogy valóban azok ellen irányul ez a korlátozás, akik ö, nem jóhiszeműen szolgálják, a, vagy használják a szolgáltatást. Akik használnák azt a korlátlanságot, amit a neve megígér. Ezt egyébként a mobilszolgáltók, Tökéletesen felül tudták programozni, azt mondják, hogy hipernet plusz extra csomag. Ami nem jelent az égügy a világon semmit, tehát lehetne Kovács János csomag is, és már is fel van adva a probléma. Nem, de ők is írják azt, hogy korlátlan, meg belföldön korlátlan, meg belföldön éjszaka korlátlan az olyan számok irányába, amelyek tartalmaznak hármast. Ezer más problémám van telkó cégekkel, ez, vagy mobilos cégekkel, de ez pont nem egyébként. Na mindegy, a Google Stádiától indultunk, ami 10 dollárért konzol élményt ad egy tetszőleges kijelzőn. Kis túlzással ez szerintem igaz. Bár talán szövegszerűen nem mondok igazat. Várjuk meg azt, hogy hogyan fog ez a gyakorlatban működni, én azt mondanám. Ez a cél. Ugyanúgy, mint ahogy a HBO Go-nak az a célja, hogy röccsen módon módon játszan a filmeket, azért ezt is láttuk már botlani. Játékban sokkal zavaróbb, hogyha egyszer csak elkezd valahol a dolog, vagy ha nem indul azonnal. Meglátjuk. Én szerintem a Google nem reklámozná ilyen maga biztosan ezt a terméket, hogyha, hogyha nem működne most már viszonylag jól. Illetve, ami nekem egyébként ebben érdekes, hogy ide is behozzák ezt a bérlős modellt. Ami addig, amíg, amíg egy céget megbízhatónak tartunk, és ez bizonyított is korábban, addig egy teljesen vállalható dolog is tud lenni. Hogyha kifizettél x dollárt, és megszűnik a szolgáltatás alól, és eltűnnek a játékaid, akkor az majd egy nagyon kényelmetlen dolog volt. Ezt én már éltem át egyébként, amikor a Direct To Drive nevű digitális játék volt, megszűnt, azóta nincsen bajos, akkor mondjuk. Hm, értem. És ez még ráadásul nem is izé volt, tehát ez, ez nem, nem streaming játék szolgáltatás volt, ez sima letöltős, csak tekintve, hogy a szolgáltatás nincsen meg, nem tudom letölteni. Ők nem igazolják vissza azt, hogy nekem megvan a játékidentők, ez az azért hát reszeltek az egésznek. Nem mint nem három dollár lenne most kb. akcióban bárhol az a játék már, de de csak arról van szó, hogy, hogy eltűnt a francba. Nem fenyeget szerintem a veszély minket, hogy a, a Google-asztádiát egy év használt után kihúzza a falból, mondván, hogy ah, ez hülyeség. Ha nem hozza a számokat, két évvel a letörlik az internetről, a nyoma sem lesz. Google pont az a cég, aki úgy zár be szolgáltatásokat, hogy hogyha nem hozza azt, amit elvártak tőle, hogy, hogy nem nagyon számol azzal, amit szólnak hozzá, hogy húzzák, mert úgyis elfelejtik majd neki. Mhm. Uh -huh. Igen, ez igaz. De mind a kettőnek voltak albumja a Jöpikázen. Ó, tényleg. Nekem volt, uh, erre is olvasom a Google Readerben. Nekem is. Csevegtem Google Talkon. Azt hiszem, hogy a Google, van, van, van valamilyen önkéntesek által gondozott Google temető. Van, abszolút. Én is láttam már. Majd belinkeljük. gcemetery.c.u uh, Igen, Fusion Tables. Azt, de szerettem használni. Google Inbox levelezőkliens. Alló. Google Plus. Gupont GL. Uh, link rövidítő. Google gagaz, képfelismerő alkalmazás. De az nem szűnt meg, csak bement a lenzbe. Az app az maga megszűnt. Na no, mindegy. A lényeg, a lényeg, igen, hogy vannak ilyen, igazad van, becsuk, becsuknak nagy dolgokat is. Ó, és jó hangout, szanér. azon vettük fel az adásnak a felét. Az adásainak a felét. Nem, te régebbi adásainak a felét. Igen, valamelyik Google, az a kamatom alatt megvannak a nyers felvételek belőle. Te jó ég. Nyugi gyerekek, titkosítottuk 80 évre. <laughs> Na van még egy google a sírunk, azt még mondjuk el. Ez viszont érdekes. Amennyiben kiszivárgott a Pixel 4. Ami egy telefon. Igen, azt figyelt, Most mostanában a bejelentés az tulajdonképpen kiszivárgás a kábé egyenértékű. De aztán a végén mindenki elmegy majd a szép ingért felvéve egy színpadra meglengetni a kük. Úgyhogy mindent lehet mindig előre tudni. Hát, de soha nem így, mert azért ez különleges volt. A máskor az van, hogy mindenféle harmadik, meg negyedik felektől szivárog ki valahogy egy-két információ, és abból az okos olvasók legózzák össze azt, hogy akkor mi lesz valójában. Most meg a Google saját maga kitvittelte valószínűleg teljesen tudatosan, hogy ilyen lesz az új Pixel 4 és róla egy fotó vagy kettő. Ez nagyon, ez váratlan húzás, tehát hogy ezt egyenesen a, a, a kiszivárgást azzal előzze meg a cég, hogy ő maga is szivárogtat, az mindenképpen különös, de egyébként jól különös, nekem tetszik, és amúgy izgalmas dolgokat látnia a Pixel 4 hátlapján, mert hogy azt láthatjuk a képeken, ami kiszivárgott, és ugye ott olyasmit láthatunk, amik nincsenek ott tehát. Például nincsen a hátulján újányomat olvasó, ahogy az eddigieknek mindig volt, amiből vagy az következik, hogy képernyő alábeépített olvasó lesz, vagy az jelentő, hogy valamilyen arcfelismerés, vagy Szóval valami rendes biometrikus azonosítás jön az Androidba. Viszont van hát olyan például dupla kamera, meg, meg ha jól látom, akkor egy, ez egy vakú, meg egy, egy valamilyen még egy eszköz. Igen, és nem tudjuk, hogy mi az az érdekes. Nekem nagyon feltűnő, hogy mennyire szimmetrikus az a két kamera egymás mellett, hogy helyezkednek el, és tűnnek teljesen ugyanolyannak a nagyított képeken. Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy behozzák a háromdimenziós fényképezést, vagy teret ábrázoló fényképezést, vagy videózást. Az annyiban érdekes lenne, hogy mondjuk AR-ben lehetne dolgot csinálni, vidd hazatásban állt. Bizony, bizony. És ugye amennyiben, amennyi energiát toltak abba bele, hogy az AR az kezdjen valahogy megjelenni a platformjukon, simán el tudnám képzelni, hogy ezt a telefon is azzal támogatja, hogy, hogy lehet, hogy nem is tud felvenni az egyik kamera, egyszerűen csak a a térbeliséget. A térbeliség élményét adja azzal, hogy nem egy szemmel, hanem kettővel nézi a világot. Mondjuk az a másik, hogy veszünk bereknek kettődel a eltérő gyújtótávolságú kamerát, akkor meg hirtelen nagyon, nagyon kinyílik a, a lehetőség táráza, hogy van egy, egy nagy látószögöd, még mondjuk egy portré azzal is lehet izgalmas dolgokat csinálni. Igaz, ami igaz, ez így van. És olyat azért már láttunk, hogy fektetve a rakákba az egyik kamerát, és akkor csak egy ezé frontlencsenéz ki hátra. Na jól van, ennyit a Google-ről. Én szívesen beszélek a Huawei-ről is, hogy mi történt fel az elmúlt időszakban. Annal is inkább, mert fel akarom tenni azt a kérdést, amit az adásnaplóban látod, hogy mi a bóbán, az a Hongmeng? Aha, elmondom. A Hongmeng annak a mobil operációs rendszernek a kódneve, amit úgy lehet tudni a kínai, állam, vagy a kínai állam által támogatott cégek, ez most mindegy is. Szóval egyszerűségedőt mondjuk az hogy a kínai állam már évek óta fejleszt, pontosan azért, hogy amikor majd az USA embargót hirdet ellenük, akkor legyen egy saját megoldásuk. És már mindenki azt vizionálja, hogy az összes Huawei telefon ezzel az Androidot kiváltó saját fejlesztési operációs rendszerrel fog jönni. Ami hát... A google nagyon rossz lesz, néhány másik amerikai cégnek nagyon rossz lesz, a Huawei-nek meg teljesen mindegy lesz. És ez azért elég érdekes. Tehát ez például a, a huawei egy logikus válasza arról, hogy majd begyújtják a tüzeket ott, ahol ez a felhasználó evezget. Ez végül is logikus. Mondjuk ez egy nehéz exportáltó dolog. Az viszont tök izgé, hogy tényleg elkezdett mindenki mozgalódni, de mindenki elkezdett komolyan venni azt, hogy talán végig fogja tolni ezt a ezt a kereskedelmi háborút. Én azt gyanítom egyébként, hogy az a mindenki elkezdett mozgolódni, ez valójában úgy van, hogy vérszagra oda gyűltek. Tehát, hogy észrevették, hogy az egyik nagy konkurenst éppen most kezdél kinyírni Trump, és akkor, és akkor mindenki oda lett, hogy ő is küldjön egy mérgezett nyilvesszőt a földön fekvő áldozatba, vagy esetleg pont az ellenkező miatt, hogy segítsen, de szerintem nem erről van szó, Azért annak persze mindenki örülni fog, hogyha a Huawei-t ha egyáltalán ez lehetséges. Szóval, hogy, hogy azt is látom benne, hogy, hogy mondjuk Japán, a, aki most a napokban valamit nem emlékszem pontosan, de szóval valahogy reagált ő is erre a kitiltásra, és majd Japánban is kitiltják a nem tudom micsodát, hogy ezt egyszerűen azért csinálja, hogy nagyobb piaci szegmen szakítson ki a saját, tehát Japán cégeinek. Jaj, persze, ami nekem feltűnt, egyébként, egyébként egy Nintendo nyilatkozta azt, vagy a Nintendo-tól jött ki ez a hír, azt hiszem, a Wall Street Journal írta meg, hogy, hogy a bődületesen sikeres Switch konzolnak a gyártását próbálják valahová átmozgatni, hogy Ázsiába, ami nem Kína. Nehogy a baj legyen azzal, hogy nem lehet majd Amerikában árusítani, meg mindenki, meg mindenhol, ki kicsatlakoznak Amerikához. Igen, ez azért fájni fog természetesen Kínának nagyon, de ő is tud fájdalmat okozni szerintem minden további nélkül. Ez mindenkinek fájni fog. Igen, ez, ez főleg mindenkinek fog fájni. Pontosan, ahogy mondod. Úgyhogy ezért végül is nem tűnik egy átgondolt és jó megoldásnak. Hát, és hogy áldani fogjuk Trumpot majdnem tényleg 20 év múlva, amikor azt mondta, hogy drága barátim, mégsem lehet azt, hogy mindent Kínában gyártunk, és onnan hozzuk drága halott dinosaurusokat elfüstölő hajókkal és repülőgépekkel, szokjunk hozzá hozzá, hogy a dolgoknak az árát ki kell fizetni. Nem nagyon hiszek benne, de hagyjuk meg az egy neki. mint linkedin is is megvolt. Hát a vagy, vagy itthoni terméket kell vásárolni, az egy másik verzió. Hú, hogy jó kis alpakom laptopot gyorsan. <gül> <gül> Igen, az nem olyan könnyű. Na, viszont egyébként nem lett minden jobb a héten, azt el kell neked mondjam. Amennyiben az történt, hogy jelentősen csökkent a Firefox tartalma, a cég, amelynek hát már évtizedel lassan. 2006-ban raktam fel az első Firefox böngészőmet, mert hogy a körül, de mondjuk azt még Firebirdnek nek hívták. Mindegy, és utána nevezték, mert rájöttek, hogy valami más mást is hívnak így. Eddig egy jól felismerhető ilyen földet körülről róka volt a logója, most a rókafejet leszették róla, most már inkább egy izére egy lángnyelvre, és mindezt azért tette a mozilla, mert rájöttek arra, hogy, hogy ők már annyi mindent csinálnak, hogy nem kéne csak a, a browserüknek a logóját használni, és amikor megnéztem, hogy mi ez az annyi, minden, akkor tényleg rájöttem, hogy ez. Ez a cég, ez rohadtul belement az internetes szolgáltásokba. Tehát már van nagy felküldőjük, van uh, password menedzserük, ami a Google Chrome-ba persze beépítve van, de a Google-ben kell bíznod a. Nem árt, hogyha van még egy pár szolgáltás fent, meg, meg security túljaik is vannak. Tehát azt mondták, hogy kéne egy egy a blogó, ellenben ebben nincsen róka. Szerintem majd benyújjuk a kiadak az út, a van a nevében, vagy valami. Én csatlakozom ez a tiltakozáshoz, én szerettem, hogy van benne róka. Ezt az újat, ezt nem szeretem olyan nagyon. De azt megértem, hogy tehát most ha nem akarnak egy ilyen, egy ilyen underground programozók kedvence böngésző, vagy mondjuk online túl márka lenni, hanem szeretnének távolodni kicsit a fejlesztőségtől a az olcsó és használható irányába. Ennek mondjuk némileg ellentmond, hogy a CEO azt mondta, hogy el tudja képzelni, hogy lesz egy fizetős változata, és a Firefox böngészőnek pontosabban egy havi előfizetéses változata, az azért szigorúan hangzott. Ez olyan, mint az Opera héden pedig gamer böngésző adott ki, ami valahogyan jobban streamel, vagy azt hiszem valami ilyesmit fejlesztettek bele, arra is csak nagy szemekkel néztem rá. Mhm. Uh -huh. Mert az Opera eddig nem a gaming miatt volt fent a számítógépemen, hanem azért, mert adtak hozzá egy ingyen VPN-t, ami időnként jól jön. Ingyen VPN-t kaptál hozzá? Igen, kisforgalmú, meg lassú, meg minden, de időnként nem rossz az ember be tud nézni az amerikai internetre. Mm, valóban jól hangzik. Egyébként konkrétan a Fiasco Podcastnak az első részét hallgattam meg, amihez amerikai IP-ről kell regisztrálni ingyenesen a Luminari nevű fizetős podcast szolgáltatásba majd megpróbáltam az összes bankkártyámat azt is, ami elvben nem magyar bankkártya, megadni, hogy hát ha enged fizetni is érte, de nem, rohadtul lebuktattak. Uh -huh. Úgyhogy sosem tudom meg, hogy Elgór hogyan vesztette el a választást Bush elnökkel szemben. <gül> Bocskosul érdekel. Én megmondom neked úgy, hogy kevesebb szavazatot kapott. Igen, és Floridát újra számolták, és nem tudom, 228-a kevesebb lett még így is. Ezt a részét tudom, de ez az a csapat csinálja, aki megcsinálták a Watergate story azt a verzióját, ami nem arról szólt, hogy valaki bemászott az ablakon, és aztán leverték a fejéről a sapkát, hanem azt, hogy mi vezetett ez, ez az egész és hogyan lett aztán impeachment a vége. Igen, igen, igen. Na, milyen kötyünk van még? Kérlek, szívesen kapaszkodjál, hangos papírfotó. Hát igen, de azért ez nem úgy hangos, ahogy így elképzeljük, tehát ez nem úgy papírfotó, hogy mozog, meg nem úgy papírfotó, hogy hangot ad ki, mert ezt Jó, nem, nem, nem a... tudja. Nem a, a reggeli profétának a következő címlapképe van benne. Bár azért szerintem, még most is gyilkolnának az emberek bármennyire régen volt és Harry Potter. Szerintem meg tudnák csinálni, de nincs fókuszban most éppen a feladat. Mindestre az történik, hogy az ember csinál a, mindjárt mondom, márkáját Fuji Instax típusú kamerájával egy fényképet. A kamera rögzít hozzá 10 másodpercnyi audiót is, amit lekódol egy QR kódba, és odarakja a fénykép aljára. És ezt aztán a megfelelő eszközökkel, tehát bármi QR-kódot alvas, le lehet játszani. Így, pontosan. Ami rohadtul jó, én nagyon szeretem az ilyen ötleteket. Mm. Figyelj, működik, az biztos. Nem a fényképből jön a hang, hanem mellette a telefonodból, ezt én nem szeretem olyan nagyon. De azért értem, és vicces. Uh, itt azért még felmerül, hogy ki az és miért akar instax fotózni, miért akar papírképet, és különösen az, aki hangüzenetet is akar hozzá, meg kis élő részeket, az nem lehetné inkább, hogy egyszerűen csak ne papírra fotózzon? Nem kérhetném én ezt? Ezt el tudom neked mondani, hogy ki és miért fotóz instax -sal. Bárki, akinek 200-nál több fotója van a telefonján, és tök jó tudja, hogy egy héten belül az emléknek szánt képeit, azt el fogja temetni a következő 200 fotó. Ezzel szemben... Tud csinálni az Instacával, amit tudom én. Hú, most kéne fejben számolnom bonyolult dolgot. 200 forintért egy legolcsóbb sarki kocsmás feles áráért egy olyan fotót, ami utána kimászik a gépből, azt fel lehet uh, izé, mágnesezni a hűtőre, vagy be lehet dugni a monitor szélébe, vagy ráragasztani a, akármire is. És ott van egy fotó, ami nem, nem fog olyan faszán kinézni, mintha kinyomtatod a fotónyomtóval, ellenben ez azonnal elkészült. És, uh, és emiatt bulis, emiatt egy picit emlékebb, mint bármi, ami mobil fotó. Az egyetlen feature a kézzel foghatóság. De ez, ez rohadt nagy dolog. É, igen, sokan szoktak hivatkozni. Én mindig vonogatom a vállamat, de azt megértettem, hogy egy csomó ember van, aki számára ez fontos. Csak az abban látom az ellentmondást, hogy ha viszont én azt akarom, hogy kézzel fogható legyen, akkor ne akarjam azt, hogy hangja is legyen, vagy ha akarom, hogy hangja legyen, akkor azt ne, ne szeressem, hogy úgy van hangja, hogyha mögé rakom a mobilomat. Ez egy úgynevezett gimik. Ez egy úgynevezett gémik. Pontosan. An annak tök jó. Hát annak vicces, igen, elfogadom. Meg sőt, ki is próbálnám, viccesnek találom. De egyelőre ennyi. Meglátjuk, hogy mennyien kezdik majd elhasználni. Az influencerek közül nyilván sokan, hiszen azok jól látható módon együttműködésben vannak. Tudod, mint még be egyébként a Fujian héten? Nem, mit? Ez még annyira sem fogod szerintem élvezni. Egy új filmet. Ja, hogy olyan filmet, amire fotóz az ember, és aztán előhívja. Igen, igen, igen, igen. Tavaly novemberben szüntették meg az utolsó fekete-fehér filmjüket, mondva nincs erre kereslet, most pedig azt mondták, hogy. De mégis van. Béláim, tévettünk. Idén szeptemberben megint lehet kapni egy sokkal finomabb szemcsézettségű, azt hiszem 200-as izó jó fekete-fehér filmet. Vegyétek, vigyétek. Uh -huh. Látod azért, visszajönnek a régi dolgok, amik. Jobbak, mint az új dolgok, és tessék, tessék, visszakapjuk őket, csak várni kell a türelemmel. mélyen elfogott vagyok a fuji -val. Ez a cég, ez egészen egyszerű ügyes. Hát oké. Okay. Nem tudom, ez a filmes dolog, ez be fog-e válni, majd nyilván veszek 3-4 játszom és eljátszom vele, de ügyes. Ugyanitt ez egy zárójel Fuji fényképezőgépen van, is imádom használni, mert, mert kényelmes, mert ott vannak a dolgok, mert jó oldafotózni. Csupa olyan dolog, amit a kanalomról nem tudtam elmondani azt is végig cígőltem a félvilágon, és, és minden helyzetben kiszolgált, de nem volt annyira fasa. Uh -huh. Na mindegy, is, menjünk tovább. Van még, hát ha a Fujit nem szeretted, akkor, akkor ettől kifogsz térni a hitedből. Kérlek, szívesen, itt van az újabb innováció. NFC-s matchbox, illetve nem matchbox, hanem valójában Hot Wheels, amennyiben a, a kis autókat jártó cég, ami a Mattel tulajdonában áll, azt találta ki, hogy eddig a drága gyermekek azok vitatkoztak arról, hogy akkor most a amelyik autó a gyorsabb, a Bonséker, vagy a most ki ne tudom fejbeli másiknak a nevét. Viszont ha az aljábarunk egy NFC csipet, eladunk a szülőknek egy kilövő ellest, és egy sokkal drágább pályát, amiben vannak mérőeszközök, uh -huh. amik regisztrálják azt, hogy hányszor ment az autó, hány körtet meg, milyen sebességgel. Az NFC csipet pedig leolvashatóvá tesszük, hát gyakorlatilag bármely Android, Bluetooth elét támogató telefonnal, akkor akkor ezek az autók hirtelen egészen mássá válnak, akkor lesz egy adatbázis róluk, akkor lehet vitatkozni felettük, lehet gyűjteni, lehet megosztani, lehet fotózni, lehet serelni a Facebookra, hogy, hogy most a bónsékerem aztán olyan piszok gyorsan ment, hogy, hogy a te chargered annál csak sokkal lassabb. Uh -huh. Adunk egyfajta digitális életet ezeknek a kis autóknak. Ami egy nagy hülyeség, uh -huh. de egyrészt meg fogja duplázni legalább a, a hagyományos kis autóknak az árát, a akik eddig gyűjtők voltak, azokat nem érinti, azoknak a prémium, sokkal szebb festésű, sokkal jobban kidolgozott modellek fognak szólni, úgy is, Ö, A kölykök pedig remekül eljátszanak vele, a szülők pedig fizetnek, mind a katonatiszt. Mindenki jól jár, vagy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Így pontos. Leginkább mindenki megkapja a méltó büntetését. Üzletfejlesztés, ez egy rohadt ügyes dolog. Ö, még az is lehet, hogy nem tudom, amikor megjelennek Magyarországon, akkor beszerzek kettőt, és elkezdek vele kérni, mert mertem úgy jó játék. Egy, oly, egy másik olyan termékük van, amivel akarok még egyszer játszani. Úgy van egy. Na mindegy. Amikor nagy nagybevásárolni, akkor időnként veszek medzsboxokat, és mert miért ne jól néz ki a monitor alatt. Uh -huh. Egy van, amit nem vettem meg, mert az kéne egy GoPro akciókamera is, hogy valami olcsó kleonja. Van olyan, olyan Hatwilz, ami egy GoPro ajzat. Uh -huh. GoPro izé, négy darab kerékkel. Ja, értem, és akkor le tud menni a Pot Hatwilz pályán a GoPro-m. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a, hogyha veszel Hadwills pálya ilyen csíkot, vagy bármit a mezzászal akkor a világ legolcsóbb góporos dollyát lehet összerakni belőle. Ja, igen, igen, dolly. Aha. Tehát magyarul azt a kis kocsit, amin mozgathatod a kamerádat. Igen, és ebben azért jelentősen van játék lehetőség, azt hiszem. Hát, igen, igen, jól hangzik. Jól hangzik. Viszont amiben egyáltalán semmiféle játék lehetőség nincsen, és talán a 2019 legértelmetlenebb termékének nevezném én, az a Richard Millés Millé, Mills, na mindegy szóval egy híres óramárka, új erotikus karórája, az RM69 erotika. Turbillon nevű karóra, ami azt tudja azon kívül, hogy gyönyörű és drága, mint minden karóra. Van a felső, a számlap felső harmadába beépítve három elforgatható sokszög alapú henger, vagy milyen testnek hívjuk ezeket? Forgástest? Hát szóval értitek, egy olyan oszlop, aminek nem kerek az oldala, hanem lap, lapokból áll. Na, és akkor ha lehet forgatni. Ha, de hát nem, a hasáb az a téglatest, vagy téglalap alapú. Attól hogy milyen alapú hasáb, nem tudom milyen alapú hasáb, valami alapú hasább jó. Na, de értitek, hogy mit akarok mondani, ugye? És akkor minden oldalára rá van írva egy szó, egymás alatt van három ilyen, és ki lehet mindenféle erotikus üzeneteket forgatni. Tonight I want you to kiss me. Ilyeneket. És hogy a, a, a, a cikk, ahol ezt láttuk, az annyit tudott erről írni, hogy arra jó, hogy az, az óra tulajdonosa így kiforgassa ilyen kicsit random, kicsit vicces üzeneteket, és azt megmutassa, annak, akinek az üzenetet szánja. Ekkora hülyeséget én nem hallottam még soha. Ez az óra, ami használtan 700 old, dollár azt hiszem, hogy újonnan 750 ezer dollár volt. Tehát így uh -huh. az egyszerűségkedvére nevez, nevezzük a további azt jelentős összegnek. Igen, nevezzük. És ezek után ezt felrakod a csuklódra, gyengéden kivillantod, és láttad, hogy azt feliratod, hogy izgatni akarom ma a bimbóidat. Ennél parasztabb dolgot nehéz csinálni. Konkrétan tényleg az asztalra túl vagyunk már. Hát igen. Ez egy iszonyatosan bunkó tárgy. De hogy értelmetlen is, mert, te, te, mert azon túl, hogy ugye egyetlen funkciója van, hogy a csajnak megmutatom, hogy drága óra van a kezemen, és ezt azzal az ürügyjel teszem, hogy valami mocskosságot suttogok a fülébe, bár nem is mocskosságok vannak itt, hanem inkább ilyen sejtető szövegek. De hogy miért nem mondom meg, miért nem írom le egy szetlire, miért nem küldök neki SMS-t, vagy messenger üzenetet. Bármi jobb lenne, mint ez. Tényleg, bármi. És hogy, ide, és hogy, tehát érted? És hogy 69 szám benne van a nevében, és egyébként valami 69, mi is valami paramétere 69 méter mélységig vizál, hogy valami ilyesmi is benne van. Ez az egész egy akkora ostoba tűrhőség, hogy ilyet már rég láttam. Ez a, a karórák szürkőtven árnyalata. De tényleg, igen. És tehát kézzel hogy hogy ez, ezt hogy, ez melyik volt az a meeting, ahol ezt a mindenki? Igen, igen, igen. Safra megjöjjön be, kérlek, kérem az irodámba. <gül> igen. Na jó, szóval ettől teljesen, teljesen lehidaltam, hogy ez a hülyeség. Nagyon szép az óra egyébként, ilyen áttetsző sok fogaskerék van benne, meg minden. De azzal sose szokott baj lenni, hogy ezek az órák szépek legyenek. Ugyanitt, ha valakinek esetleg lenne ennyi de kidobni való pénzest, lebeszéltük róla, akkor még mesporolom most neki a másik felét. Az egyik felét meg elköltjük együtt, és majd megnézem, amit vásárolt. Béláim, eladó lesz egy Concorde or Coupe igazából üveggel együtt. Nem egy olcsó darab, én két-háromszáz ezer fontot várnak érte, de hogy hát ez egy ilyen szép dolog ezzel rendelkezni. Ezeket már nem gyertják, már nem olyanok, mint régen. Kevés van belőle, most kell megvenni. Igen, és itt nem egy értékpapír ZRT-nek az orkupjáról van szó, szóval csak a precizitás kedvéért jegyezünk meg, hanem az egykori rakétameghajtási utasszállító repülőgép a Concorde, hát legelejéről, egészen a pilóta fülkéig. és mindezt egy gusztusos díszdobozban, üvegdízdobozban egyébként a tárgy maga mint egy 7 méter igen. hosszú. Ótvár cseréppelt a Egy kicsit ótvár cseréppelt a igen. De az egész tulajdonképpen baromi jó. Én kitenném a kertemből, bár 7 hét méter, hát a kertet azt hiszem át is érni. azért szóval nézhet ki. Vannak azok a tárgyak, amire, amire úgy hivatkozik a, a, az a művelt beszélő, hogy Conversation Starter. Hát ez tipikusan ez. <gül> ja, ezen el tudunk kezdeni beszélgetni, akárki jön át ide hozzánk. Igen, igen. ugyanez, mint amikor egy üveglapot raksz keresztül lazán a nappaliban tartott 12 engeres Lamborghini motoron és az a dohányzó asztal, az az felvett kérdéseket mindig. Igen, és nem jó, nem jó zöngélyűek azok a kérdések, ez is így van. Hát így. Fura, fura dolgokkal találkoztunk ma, de nekem én örülök. A többi hírünk nem érdekel, <gül> ha akarod, maradj és mondd el, de szerintem de ne, Ezek nem olyan izgik. Hát a londoni fémtős -e én bármikor szívesen lelken, de ezek ellenben most kifogom hagyni akkor. Ha más nem, akkor majd megírom a vadásnapróba. Úgyhogy, ja, kedves hallgatók. Az, az hibátlan. Kedves hallgatók, ha van valami praktikátok a meleg ellen, amihez kell, mit tudom -e, áram, vagy mágnes, vagy áramos mágnes, akkor ezt mondjátok el nekünk, hogy tovább tudjuk ezt adni a többieknek. Általában minden megoldás érdekel minket. Szűkítsük kérlek azzal, hogy ezért, tromsőbe költözés nem. Én szerintem azt is el lehet mondani, de hát nyilván a kücsüs megoldások, vagy a trük trükközős, a fizikát használ a megoldások. Jó, és akkor igen, jó, igazad van, szűkítsük, tehát a jeges vödörrel való önmagunk leöntése, az szintén nem, mert az bár fizikát használ, de az túl triviális. Szóval, hogyha mi van, akkor azt nyomjátok, azok, az, azt majd tovább gondoljuk és elmondjuk. Hmm. Én nagyon örülök, hogy ma nem vesztünk össze semmin, de biztos úgy van, hogy a kedves hallgatók meg azt mondják, hogy jó, de milyen unalmas volt cserébe ez a beszélgetés. Hát nem, mi ezt élveztük, jó? Értem a veszelkedős adásotán mindig mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez izé, semmi baj a gyerek, apa is apa együtt marad, szóval <gül> néha kell egy kis unalmas és családi szilveszter kacsemesékkel. Istenem, de jó lenne. Bár akkor hideg lenne, ugye? Azt én nem akarom. Inkább én tök akarom, hogy hideg legyen. Te akarod, tudom, de én meg nem. Én jobb szeretem azt, hogy meleg van, még inkább a túl meleget is elviselem. Jó, ezem most nehogy összeveszünk az ér. <gül> Így a vége felé köszönjünk el nagyon gyorsan. Én azt javastam. Fantasztikus ötlet. Kedves hallgatók, egy hűvösebb, boldogabb jövő hetet kívánunk nektek, én mindenképpen. Kb. egy hét múlva újra találkozunk. Nem akarom elspoilárezni, hogy milyen különleges adás lesz, de nagyon különleges adás lesz. Vagy a következő, vagy valamelyik az után következő, még nem tudjuk, hogy melyik. Ennél többet most nem mondhatok erről, de egy projekt készülőben van. Én még egy dolgot szeretnék mondani, az időkép szerint, akinek most én úgy hiszek, mint a Jézusnak, vasárnaptól egészen péntekig esni fog, én ezt nagyon várom. Igaz, mondjuk meleget is mondanak mellé, de hát a monszun is jobb, mint a semmi. Igen, ez inkább csak az lehet, hogy egy-egy futózápor hűti a levegőt, de már az is nagyon jó lesz. Jól van, hát akkor ennek fényében várjuk a májust újra, vagy a májusi esőt. É, á, azzal nem is tudom lopjani az időtöket csak egy pillanatra, hogy patreon.com per címen lehet minket e, szerény összegekkel megalázni. Ha gondoljátok, ettől mi veszünk söröket, és e, több kedvünk lesz adást csinálni. Igen, aztán van egy instagram.com per meti ahová a héten kiraktam egy 200 forintos barangoló telefonos kártya nevű dolgot. Magam sem tudom, hogy honnan túrtam elő, de egyszer csak ott volt az asztalomon. Ö, hamarosan kirokom majd az accelerós pecsételőt is. Jaj, nagyon jó lesz. Na, ugye, szóval, hogy van mindenféle érdekesség az Instánkon, tudtok nekünk levelet írni az infokukat, mert i. heteor.hu címen, amit mindig megkapunk. Ha a Facebookon üzentek, most már azt is több mire észrevesszük. Ha Instagramon üzentek, azt nem szoktuk észrevenni. Hát, úgy általában azt mondanám, hogy elértek minket bárhol. Vagyunk Spotify-on, vagyunk YouTube-on, úgyhogy hallgassatok minket sokan, és Bírjátok ki ezt a, a amiből már csak 11 hét van hátra. Ezt onnan tudom, hogy most ért véget az iskola. Azt már fél lában is. Így, így. Na úgyhogy ez egy jó, tényleg milyen rövid és összefogott kis frappás elköszönés lett. Szevasztok! Sziasztok!